Розділ 3. Чудовий ранок, синку. Привітав Еміл Кіна. Тихий. Дуже тихий та мирний ранок, відгукнувся Ендрю. Озирнувшись, він слабо посміхнувся. Він полюбив цю пору доби, коли вони були під Пітерсбергом. Перед сходом сонця, поки було ще темно, він вибирався з траншеї, витягувався на траві і слухав ранкову тишу. У ці моменти йому здавалося, що війна точиться за тисячі миль від нього. Може, і в нашому світі зараз теж ранок, сумно зауважив Еміл. А все ж таки, куди ж ми потрапили? Запитав Ендрю. Доктор відповів йому сумною посмішкою і похитав головою, дивлячись у небо. Не знаю, куди і чому. Нарешті відповів він, і в його голосі пролунав і трепет. Але я думаю, що ми покинули наш світ. Ми не на землі, це точно. Поглянь лише на це небо. Але ж ці люди, почав Ендрю, вказуючи на безліч вогнів, що горіли навідалі від їхнього табору. «Один Бог знає, хто це – полковнику. У нас уже три дні живе цей Калин. Він говорить російською мовою або одним із її діалектів. Я це знаю, і ви також. Я б сказав, що вони з 10 століття, може, з XI», промовив Ендрю немовби би самому собі. «Але як, дідько, забирай?» Як? Я зовсім небагато зрозумів із калінових пояснень, але він говорить про якийсь перший літопис, згідно з яким його народ потрапив сюди, прийшовши через річку світла. Мені здається, що перший літопис існує насправді, у ньому розповідається про ранню історію русів. Але ми не в Росії. Там немає такого неба і червоного сонця. То скаже мені, Еміле, де ми? Еміл поклав руку на плече Ендрю. Гадаю, це питання не повинно тебе обходити. Навмисно різким тоном відповів він. «Що ти хочеш цим сказати?» Гнівно запитав Ендрю, обурений тоном Боктора. «Ендрю, ти хочеш осягнути неосяжне. Скоріше за все, ми ніколи не дізнаємося, як і чому сюди потрапили. І навіть якщо дізнаємося, швидше за все не зможемо звідси вибратися. А ти маєш бути нашим вождем. Щоби ми вижили в цьому світі. Якщо в нас з'являться відповіді на ці питання, ми вирішимо, що робити далі. Але поки нам не можна лишатися тут, де нас оточують тисячі озброєних людей. Нам потрібне місце, де ми зможемо оселитися». Еміл зробив паузу і, діставши з кишені мундира фляшку, з посмішкою запропонував її Ендрю. Не кажучи ні слова, Ендрю відкрутив кришку і зробив великий ковток. «Нам треба якось домовитися з цими людьми. Ти тепер не просто командуєш полком, ти верховний головнокомандувач і дипломат в одній особі». То ти пропонуєш мені не забивати голову питаннями, на які немає відповіді, і займатися своїми справами. Крижаним тоном поцікавився Ендрю. «І все то ви, історики, хочете знати», – хмикнув Еміл. Ендрю відвернувся від доктора. Він розумів, що старий доктор мав рацію. Вони сиділи в окопах уже три дні, і їхній бойовий дух падав. Налякані були всі, починаючи з останнього солдата і закінчуючи ним самим. Тільки залізна дисципліна змушувала його тримати себе в руках і виконувати свої обов'язки з командування полком. Вечорами він сидів із Каленом, намагаючись опанувати його мову. Але коли він був сам, у його серце закрадався страх. Що ж йому було робити? Подай про те, щоб ми вижили, тихо сказав Еміл, не би прочитавши його думки. Дай мені вгадувати про всі ці як і чому. Ендрю невдоволено хмикнув, але слова Вайса звучали розумно. «І де там ваштається цей ганс? Час сурмити підйом. Після збору я разом із тобою поговорю з Калином». Загвинтивши кришку, він простягнув фляжку доктору. «Боярин, я, Кін, бачу твій боярин». Принаймні Калинці почулося саме це. Командиру синіх не дуже давалася руська мова. Він подивився на Ендрю і оскалився. «Ти, Кейн, бачиш Івора, говориш, дружба. Я йду назад до Івора і кажу, мир за тебе». Переклав він на англійську. Ендрю відповів йому посмішкою і закивав. Калинка на силу стримав задоволений смішок. За три дні він вивчив їхню мову куди краще, ніж їм це здавалося. Він один з усіх суздальців і навіть з усіх русичів міг говорити з ними. Тепер Івор дуже його потребуватиме. Роками Калинка сидів у кінці столу Івора, складаючи погані вірші за ті крихти, що йому діставалися. І він постійно відчував страх, що Йвор визнає його надто розумним для простого селянина і накаже підняти на дибу. Це була небезпечна гра, і він брав у ній участь лише заради одного. Калинка сподівався, що, коли прийдуть тугари, він і його сім'я зможуть уникнути страшної долі, так само, як і вся знать. Продовжуй вдавати придурка, наказав собі він. «Прикидайся дурнем і потихеньку вчися в синіх мундирів». Калинка вже побачив таке, що змушувало його тремтіти від страху. Один із синьомундирних, якого звали Вінсент, показав йому, як його металева палиця здатна вбити ворога за сотні кроків. Наляканий Івор може спробувати знищити їх і забрати металеві палиці. Але якщо це станеться, усвідомив Калинка, він залишиться без перекладацької роботи. Ні, щоб залишатися посередником і почуватися в безпеці при дворі Івора, йому потрібен мир. Він оглянув намет і видав свою найкращу дурну посмішку. Так, так, друже, сині мундири і русичі, добре. Калинка говорить, мир для русичів і синіх мундирів. Ну що ж, тоді почнемо, промовив Ендрю і, підвівшись зі стільця, запропонував калинці йти за ним. Калине, візьми це, сказав Еміл, простягаючи йому щось у руці. Калинка взяв якусь дивну штуковину, яку він уже бачив на обличчі кіна, Еміла та деяких інших синіх. Для Івора, додав Еміл. Він казав, що Івора прозвали слабкі очі. Звернувся він до Ендрю. У мене є дві пари запасних окулярів. Скоріше за все вони йому не підійдуть, але, можливо, трохи допоможуть. Еміл взяв окуляри з рук Калинки і показав йому, як їх одягати. Калинка здивовано видихнув, з цікавістю озирнувся і зняв окуляри. Допоможуть очам Івора, сказав Еміл. Подарунок від Кіна та мене. Селянин із благоговійним трепетом подивився на окуляри і кивнув. Червоне сонце було в самому зеніті, коли вони втрьох вийшли з намету і попрямували до стіни табору. Наскільки міг судити калинка, за три дні позиція стала абсолютно неприступною. Трикутне укріплення було обнесене земляним валом за вишки в людський зріст, перед яким було вирито рів за вглибшки вісім футів. Навіть тепер солдати продовжували працювати, будуючи платформи для великих металевих труб, Три з яких розташовувалися по кутах укріплення, а четверта була встановлена на земляному кургані в центрі табору. Навіть якби в цих людей не було знарядь, що вивергають дим, їх все одно було б майже неможливо перемогти, думав Калинка, дивлячись на табір. Але ще більше, ніж їхня зброя, Калинку дивувало те, як легко боярин Кейн керує своїми людьми. У цьому було щось дивне. Кейн не гребував розмовою навіть із наймолодшими з них, такими як Вінсент, який поводився так. Ніби він був знатного роду. Але одного неглосно сказаного слова з боку Кейна було достатньо, щоб усі вони за кілька секунд вишиковувалися у дивні лінії і стояли так само нерухомо, як і їхні металеві трубки. Ще одне слово, і п'ятсот ножів, блиснувши на сонці, приєднуються до трубок. Наступне слово, і всі трубки спрямовані в один бік. Калинка бачив, що тут діє якась дивна села, яка походить не від батога. Раніше йому, на думку, таке спасти не могло. Тут усе було не так, як належить. Селянами треба крувати батогом і страхом. Знатні люди підкорюються боярам, але між собою сваряться і б'ються за престиж і вплив. І священники. Тут не було жодних священників. Жодних золотих ряс, яким повинні кланятися всі, крім бояр, ніхто не говорить про покірність Перму, його синові Кесу і про жертвоприношення тугарам. Задаючись цими питаннями, Калинка піднявся на вершину укріплення попереду кіна. «Калин!» Калинка обернувся і подивився на полковника. У руці Ендрю була маленька металева фляжка, яку він простягнув селянину. «Боярину і вору?» запитав Калинка. «Н'єт!» Калину посміхнувся Ендрю. Калинка зраділо схопив фляжку і, підморгнувши Ендрю, засунув її за пазуху. Потім він низько вклонився, торкнувшись рукою землі. Випроставшись, Товстун скотився вниз по насипу і попрямував до табору суздальців. Не втримавшись, він озирнувся і кинув ще один погляд на озброєного боярина в синьому мундирі. Цей чоловік йому подобався. Зустріч із боярином. Батьку, Варта доповідає, що Калинка щоно пройшов через південні ворота. Разом із ним прийшов Михайло. Івор схопився на ноги і, відкинувши вбік недоїденого Фазана, витер жирні руки об свою сорочку. Цьому ідіоту давно пора було повернутися, ляснув він свого сина по плечу. Андрію, для цього холопа було б краще, якби він вивідав якісь їхні секрети і підтвердив, що вони хочуть укласти з нами угоду. «Можливо, вони нам ще знадобляться», – зауважив Андрій. «Якщо ми дізнаємося їхнє чаклуенство, навіщо вони нам?» Ігор не наважився сказати про свої плани навіть синові. Загроза, що виходила від церкви, була надто велика. Церква, як правило, не втручалася в нескінченні чвари між дюжиною руських князівств. і уже шкодував про те, що так необачно повівся з Раснером тієї ночі. Якщо він занадто сильно натисне на патріарха, церква підтримає його ворогів і оголосить його єретиком. Скоріше за все деякі боєри відвернуться від нього через це, та його власні васали можуть захвилюватися. Раснер був надзвичайно мовчазний після того, як вони повернулися до Суздаля, і ця обставина неабияк турбувала Івора. Підійшовши до вузького вікна свого бенкетного залу, Івор уп'явся поглядом у собор благословенного світла перма на іншому боці великої площі. Напевно, цей вродок дивиться на нього звідти, розмірковуючи над тими самими питаннями, похмуро подумав він. Треба було вирішувати цю проблему з синіми мундирами. Він розумів, що перемогти їх у бою практично неможливо, і саме тому раз Нартак завзято нацьковував його на них. Гезліч його витязів, дружинників і легкоозброєних селян загинуть у цій атаці, послабивши тим самим і вора. Наймогутніший серед бояр, він залишиться майже беззахисний переворогами і не має жодної гарантії, що він вивідає секрети синіх. Була ще одна складність. Тисячі селян і багато його дружинників були все ще там, спостерігаючи за табором синіх, і цим могло скористатися військо Новрода. Ну і врешті-решт, це було питання престижу. Якщо він не зможе подати справу так, що він переміг, багато дружинників приєднаються до Раснера в боротьбі з ним. Взявши зі столу наповнений до половини великий кухоль, він осушив його і голосно відригнув. «Ех, добре пішла! Ну, тепер послухаймо, що скаже нам цей холоп. Давайте його сюди!» У кімнату вели калинку, разом із ним увійшов Михайло. «О, великий воре, я повернувся з важливими звістками», промовив калинка, Низко вклоняючись Чи дізнався ти їхнє чаклуенство? гаркнув Івор. Я зробив це, о найзнатніший Сказав калинка І Це чаклуенство, яким нікому, крім них Володіти не дано Відповів селянин із скорботним виглядом У них є секретний порошок Який можуть використовувати вони одні Якщо хтось доторкається до нього Без їхнього дозволу Його вражає пекельний вогонь І вор почухав бороду «Але вони схиляються перед твоєю владою, володарю й воре», – продовжував Калинка, дивлячись прямо на боярина немиготливим поглядом. «Вони хочуть укласти союз із тобою, буду служити тобі в обмін на право жити тут і визнають тебе своїм боярином». Калинка не зводив очей зі вора. Треба приспати їхню пильність, а потім раптово напасти і знищити їх. Вигукнув Михайло. Зухвалий план, ознатний воїне, – відгукнувся Калинка – але не забувай про порошок. Михайло кинув на нього похмурий погляд. Це хороший план, голосно промовив Івор, бажаючи продемонструвати свою войовничість. Звичайно, хороший план, одразу ж погодився Калинка. Але, володарю воре, вони могли б приєднатися до тебе в поході на Новгород. Вони вже висловили бажання допомогти тобі в таких справах. Вони це зроблять? Запитав Івор. Зрозуміло. Але це займе деякий час, мій володарю. Вони ослабли після своєї великої подорожі та бажають спершу побудувати будинки для себе, а потім служитимуть. Ослабли, га! промомрив Івор. вор. Але навіть ослаблені, вони все ще володіють цим чарівним порошком. І вор відвернувся. Горіло б воно вогнем, усе це вимагало надто напружених роздумів. Чому ці сині дияволи озброєні не як звичайні люди? Тоді він напав би на них і спікою та сокирою, розтрощив би пару голів і влаштував забаву своїм дружинникам. Замість цього йому доводиться багато думати, а Івор не любив цього заняття. Скаже їхньому боярину, щоб він прийшов у Суздаль зустрітися зі мною. «У місті він ще більше застрахається моєї влади», – вголос сказав Івор. «А може, мені вдасться взяти його в полон?» – подумав він про себе, і на губах його промайнула усмішка. «Мій володарю, їхній боярин, Кейн уже висловив таке бажання», але він сказав, що його честь велить йому прибути з охороною. Гаразд, нехай так, роздери його грім, буркнув Івор. На знак своєї дружди їхній цілитель послав тобі цей дар, сказав Калинка, підходячи до Івора і простягаючи йому окуляри. Івор взяв окуляри, з цікавістю їх розглядаючи. Що це за диявольський пристрій? Пробурмотів він. Їхній вождь Кейн та їхній цілитель обидва носяться. Це знак влади, який підсилює зір того, хто його носить. Івор похмуро ветеупився на калинку. Це раз нардав йому прізвисько слабкі очі, і хоча багато хто страждав від поганого зору, Івор особливо болісно на це реагував, вважаючи, що це можна витлумачити як знак, що він менш знатний і мужній, ніж інші боєри. «Дозволь мені, мій володарю», промовив калинка, взявши окуляри з руки вора. Тремтячими руками він розсунув дужки і водрузив окуляри на нісі вора. Видавши здивований крик, Боярин відступив на крок назад. Спочатку він подивився на калинку, потім на гобелени на стіні, оглянув кімнату. Радісна усмішка пом'якшила зазвичай похмурі риси його обличчя, і він кинувся до вікна подивитися на площу. Уривчасто дихаючи, він обернувся і поглянув на Михайла. «Це чаклуенство!» Вигукнув він. Раснер з усіма його молитвами за здоров'я ніколи не зможе такого зробити. «Я все бачу!» Івор у збудженні перевів погляд на калинку. «Такі речі небезпечні», – пробурчав Михайло. Івор повернувся до свого єдинокровного брата і призерливо хмикнув. «А, у тебе ж теж слабкі очі, як у нашого батька», – саркастично зауважив він. «А в мене більше немає. Можна мені подивитися крізь них?» Запитав Михайло, чия цікавість взяла гору над недовірою. «Ні, такі речі призначені лише для бояр», – зарозуміло відповів Івор. Михайло нічого не сказав у відповідь, але Калинці здалося, що його боярин зробив помилку. Івор зовсім не був дурнем, і рідко кому вдавалося його прихитрити, але Калинка припускав, що він просто не розуміє, наскільки сильно ненавидить його незаконно народжений брат. Селянин залишався нерухомим і навіть не дивився в бік Михайла, боячись необережним рухом видати свої думки. Івор ще кілька хвилин гучно висловлював свою радість, поки нарешті не сів на трон. «Коли повернешся до їхнього табору, передай Кейну мою подяку», – сказав він. «І дивися уважно, може, побачиш ще якісь штучки, які були б непоганим подарунком для мене». «Звичайно, я з усією старанністю виконую твої накази», – відповів Калинка. «Але щоб краще дізнатися їхні секрети і принести тобі більше користі, чи можу я, нікчемний, запропонувати одну ідею? Ну, що ти там придумав?» Було б найкраще, якби твоєму нікчемному слузі було дозволено постійно жити серед синіх мундирів», – промовив Калинка. Тоді я б міг не спускати з них очей ні вдень, ні вночі. Саме я запропонував, щоб вони подарували моєму панові ці скельця. Моя присутність там означатиме, що в тебе є своя людина в їхньому таборі, яка діставатиме для тебе чудові штучки і, можливо, дізнається секрет їхнього порошку. Я всього лише дурний неосвічений холоп. Тому вони не стануть мене побоюватися. Можливо, я зможу принести тобі там більше користі, ніж якийсь твій знатний челядинець, який викличе в них підозри». Михайло видав протестуючий вигук і зробив крок до трону Івора. «Послати треба мене». Вигукнув він. «Цей смердючий дурень надто не освічений для такої справи. Краще послати людину знатну і знаючу, брате мій». Івор перевів погляд з калинки на Михайла і росуну в губи в хитрій усмісці. Цей бовдур має рацію, протягнув він. Той, хто виглядає так нерозумно, як він, не порушить у них підозр. Тому я велю, щоб від цього моменту ніхто, крім нього, не вчився їхньої мови. І до того ж, подумав Івор, це моя людина і він не наважиться скористатися своїм знанням проти мене. Калинка на силу стримав зітхання полегшення. А чи важка їхня мова? З цікавістю поцікавився Андрій. «О, дуже важка», – відповів Калинка, закочуючи очі. «Вчити її – невідповідне заняття для руської знаті. То вчи її сам, розсміявся Івор, і вчи гарненько. Тільки для того, щоб служити своєму панові, низько вклонився Калинка. «Доповідати про все будеш мені особисто», – промовив Івор. «Якщо я почую, що ти наближався до Раснара, я накажу здерти з тебе шкіру, а твою дружину і доньку віддам тугарам». Калинка здригнувся. Почувши ці погрози, Івор видав задоволений смішок. Але ще більше його лякав Михайло, який не зводив із нього ненависного погляду. Значить, він правильно вгадав його думки, коли Михайло наполіг на тому, щоб особисто відвести його до Івора, і всю дорогу до Суздаля випитував про те, що Калинка бачив у таборі синіх. Хороший план. Так, непоганий, протягнув Івор, пильно спостерігаючи за своїм братом і тремтячим холопом. І запам'ятай ще ось що. Додав він, недобре посміхнувшись. Якщо скажеш їм хоч слово про тугарів, я не вебаю тебе на місці, а збережу тебе і твою сім'ю до їхнього місячного свята. Я буду німи як риба, видушив із себе калинка. Нехай про це дізнаються всі. Звернувся Івор до свого глашатая, що стояв у кутку. Нехай буде проголошено, що кожен, хто спробує розповісти синім мундирам про тугарів, буде залишений для тугарського свята. Івор відкинувся в кріслі. Можливо, Раснер мав рацію, говорячи про те, як тугари поставляться до цих синіх. Він буде використовувати їх і отримає чимало чудесних штучок, таких, як ці скельця, але врешті-решт усі вони вирушать у ями. Тоді він зможе заступитися перед тугарами за тих, хто буде йому вірний. «Приведи до мене цього Кейна завтра на світанку», – розпорядився Івор. «А тепер забирайся». Вставши, він знову одягнув окуляри – Вийшов із кімнати і, радісно посміючись, почав жадібно озратися на всі боки. Калинка пішов за ним і вже на порозі ризикнув кинути швидкий погляд на Михайла. Недражний вовка, коли той поруч, подумав він, бо він ніколи не забуває образ. Виступ колони. Ну гаразд, хлопці, підтягніться, полковник чекає від вас, щоб ви поводилися як справжні солдати. Вас, першу і другу роту, удостоїли честі супроводжувати його, тож вдарте обличчям у бруд. Коли сержант Шудер зупинився поруч із ним, Вінсент постарався випнути колесом свої запалі груди. Ганс секунду дивився на нього, потім, призерливо перхнувши, прийшов до наступного солдата. Вінсент полегшено зітхнув. Полковник уже не вселяв йому жаху, більше того, він навіть дивився на однорукого командира, як на рідного батька, але Шудер сильно нагадував йому директора школи Угров, готового вибухнути гнівом із найменшого приводу. Краєм ока Вінсент бачив Кіна, що наближався, в оточенні доктора Вайса, майора Одональда і Калинки. Кін зупинив свого коня перед їхніми рядами та обвів солдатів поглядом. «Значить, так, хлопці», – спокійно сказав він, – наче всі вони були друзями, які збираються кататися на човні. «Калин», – вказав він на селянина, що стояв поруч із ним, – «стверджує, що ми можемо укласти мирну угоду з цими людьми. Я вірю, що всі ви виконаєте свій обов'язок». Я хочу, щоб вони побачили, що ви за солдати. Одна помилка призведе до катастрофічних наслідків для всіх нас. Я сподіваюся, що все пройде гладко, і головне – не показуйте свого страху. Тож поводьтеся як солдати, щоб ви не побачили. Якщо справи підуть кепсько, стріляти тільки за моєю командою або за командою сержанта Шудера. Запитання є. Полковнику, схоже, ми у великій дупі. Що це за чортове місце? Пролунав нахабний голос одного з солдатів, Хінсена, як здогадався Вінсент. Кін розвернув коня і, під'їхавши прямо до Хінсена, зупинився навпроти нього. На його обличчі не здригнувся жоден ем'яс, але погляд, яким він зміряв солдата, був крижаним. «Саме це ми і здираємося з'ясувати, рядовий», – різко відповів він. «Надайте мені про це думати. Ви новачок у цьому полку, рядовий, тому цього разу я вам прощаю». Але якщо ви запитаєте ветеранів, вони скажуть вам, що 35-й полк долав будь-які труднощі, який би ворог йому не протистояв. Ще запитання є. Більше запитань не було. Тоді все гаразд. Майор Одональд залишається вашим командиром до мого повернення». Сказавши це, Кін подивився в той бік, де стояли капітан Кромвель та його команда. Перехопивши погляди, якими обмінялися обидва командири, Вінсент вирішив, що їхня взаємна неприязнь ані трохи не ослабла. «Старший сержанта Шудер, ми виступаємо». Ганс рушив уздовж лінії солдатів на початок колони, кинувши по дорозі призерливий погляд на хінцена. «Підняти бойові прапори», – проревів Ганс, так що його, напевно, було чути аж у таборі русичів. Прапороносці підняли держаки. Солдати побачили зрешечений кулями зірково-смугастий прапор, а поруч із ним темно-синє знаменомена – Яке набуло бускового відтінку в червонуватому відблиску сонця. Рота, праворуч, кроком руш. Сто солдатів як один зробили поворот і попрямували до воріт. Попереду на коні їхав вендрю, а заду, у хвості колони, артилеристи волокли гармату і ящик із зарядами. Сержанте данлів. Гаркнув Одональд. Якщо почнеться заварушка, почастути їх подвійним зарядом картичі. Є, сер. На все горло закричав артилерист у відповідь на наказ свого командира. Невелика колона пройшла крізь ворота і протнула рів перед табором дерев'яним мостом. Те, що побачив Вінсент, змусило його міцніше стиснути мушкет. На далеких пагорбах стояли тисячі селян, а серед них туди-сюди сновигали кілька сотень вершників. Шудер уже сказав їм, що, якщо виникнуть труднощі, вони просто вишикуються в каре і з боєм відійдуть назад у табір. Але їх було всього сто осіб, і в них була тільки одна гармата, а їх оточували тисячі людей. Вінсент пам'ятав, що полковник велів їм не показувати страху, але його серце готове було піти вп'яти. «Музиканти, пісню!» «Порівнинах Джорджії!» Барабанщик почав відбивати ритм, трубач засурмов. «Ну, хлопці, співайте, хай би вас чорт побрав», – скомандував Ганс. «На все горло!» «Сурміть угорі, хлопці!» «Пісню ми заспіваємо», затягнули солдати. Вінсент співав разом з усіма. Це була їхня улюблена похідна пісня, хоча йшлося в ній не про них, а про хлопців із загону Біллі Шермана, і колона дружно закрокувала в ногу. «Ура, ура, над нами майорець тяг! Ура, ура, свободи це прапор!» Їхня колона претнула поле з високою травою і піднялася на вершину пагорба, де вони ступили на дорогу, що велася вздовж хребта. У Вінсента перехопило подих від відкритої картини, і йому ще сильніше захотілося додому, в ліс і мена. У долині перед ними височили стовбури берез, серед яких траплялися ялини, струнки високі сосни з клени. На самій вершині пагорба Вінсент озирнувся і побачив море, а на заході виднілися інші далекі пагорби. Центром болини петляла широка звивиста річка, що впадала в Прісноводне море приблизно за десяток миль від того місця, де вони зазнали аварії. Колона продовжувала йти вперед. По рівненах Джорджії змінилося дівчиною, яку довелося покинути мені, а за нею послідував бойовий гімн республіки. Солдати співали охоче як для підняття свого бойового духу, так і для того, щоб вразити вершників, що скачуть навколо них. Коли вони почали спускатися до річки, відкриті поля поступилися місцем височинним деревам. Вони йшли без відпочинку вже більше години, і спиною Вінсента текли струмені поту. Але полковник не давав команди влаштувати привал, бажаючи показати, хто за ними стежив, наскільки витривалі його люди. Ліворуч від них, між дорогою та широкою каламутною річкою, знаходилося заросле високою травою поле. Праворуч із пагорбів стікав невеликий струмок, і біля хиткого дерев'яного містка через вузький потік кін нарешті дозволив десятихвилинний перепочинок. Знявши кепі, Вінсент озернувся, і радісна посмішку осяяла його обличчя. Це було чудове тихе місце, у полі мукали корови, яких пасли селяни, які безмовно дивилися на незвичайну процесію. Танцюючі струмені струмка весело дзюрчали. У ватому світлі сонця здавалося, що вони сплетені з мерехтливих рубінів. Коротка перерва швидко закінчилася, і колона рушила далі, залишивши позаду це спокійне місце. Дорога вела на північ, де траплялося ще більше полів і високих дерев. Попереду показалося село – і, коли вони проходили крізь нього, Вінсент жахнувся непролазного бруду, що заповнював вулиці цього села, яке так відрізнялося від чистих і доглянутих сіл Мена. За мурзані босі діти стояли біля дверей колодяних хат, поруч із ними були жінки, що виглядали років на п'ятдесят, хоча Вінсент відчував, що їм не більше тридцяти. Ніхто з них не сказав ані слова, побачивши незнайомців. Єдина велика двоповерхова будівля теж була складена з колод. Покрита майстерним різьбленням, вона знаходилася на площі в центрі містечка. З її вікон на них дивилося кілька жінок у кольорових сукнях. «Тут, напевно, живе місцева шишка», – сказав Білл Вебстер. Вінсент подивився на лисуватого солдата, який здавався йому приємним і розумним хлопцем. «Усе в багнюці, крім знаті», – відгукнувся він. «У мене татусь банкір», – повідомив йому Вебстер, «але він усе заробив своїми руками, і я так зроблю». «Схоже, тут інші звичаї». Вінсент промовчав, не бажаючи судити необачно, але подумав, що ніколи не бачив, щоб люди жили так убого. А дорога вела їх усе далі, і раптом перед ними величезною стіною став сосновий бір. Серед дерев велетнів дорога здавалася тонкою ниткою, що зникає в глибині хащі. З лісу вилетіла група вершників, які почали гарцювати перед колоною. «Якщо нас чекає заварушка», – прокричав Шудер, – то вона може початися прямо зараз. Тож не дрейфте, хлопці, і здерігайте спокій». Вершники були налаштовані дуже войовничо і, здавалося, намагалися взяти їх на переляк. Гільшість із них притримали коней, але деякі воїни зупинилися за дюжину ярдів від колони, відкрито демонструючи свою ворожість. У їхній бік летіли окремі вигуки, очевидно, погрози, але ніхто із солдатів не наважувався відповідати на них, оскільки Шудер, що йшов уздовж строю, лякав їх куди сильніше, ніж будь-який русич. Краєм ока Вінсен бачив одного воїна, який перевершував зростом усіх інших. Не зводячи очей із колони солдатів, він сперечався про щось зі своїми супутниками. Вінсен затремтів уже при погляді на його коня. Цей битюг був більшим, ніж кінь клайцдельської породи, а в роті його красувалися два ряди величезних жовтих зубів, які, здавалося, були створені для того, щоб відкушувати голови і руки. Блискуча чорна борода воїна спускалася на могутні його груди, захищені кольчужною сорочкою. Наче помітивши, що Вінсент дивиться на нього, бородань підняв обосічну сокиру, яку він тримав у правій руці, і погрозив нею молодому квакеру. Вінсент швидко відвернувся і почув вибух грубого сміху. Чоловік із сокирою розвернув коня і поскакав до колони. Дорогу з обох боків обступав ліс, і крізь дерева Вінсент бачив, що вершник їде за півдюжини кроків за ним. Він розумів, що зіткнення не уникнути, і згадав, як удома, повертаючи за ріг, він натикався на братів Пеллегріно, які чекали на квакерського шмаркача. Дерева ліворуч розступилися, і він побачив річку. Попереду, поруч із дорогою, Вінсент помітив групу вершників, що спостерігала за ними, до яких поскакав чорнобородий воїн. Вінсент не зводив погляду русичів, проходячи повз них, і йому здавалося, що всі вони теж дивляться на нього і щось говорять один одному. Бородань знову відокремився від загальної групи і рушив прямо до нього. Він зупинився за крок від Вінсента і підняв свого битюга на диби, змусивши наляканого юнака відступити. Решта вершників вибухнули тріумфуючим реготом і направили коней у бік свого товариша. Раптово з-за дерев вискочили ще кілька десятків кінних воїнів, які поскакали до колони, також маючи намір приєднатися до бородання. Вінсент змусив себе зробити крок уперед, намагаючись вгамувати тремтіння в колінах. «Останови з перцьоємничалством, зупинись перед своїм начальством», проревів бородань, розмахуючи сокирою, і під'їхав в притул до Вінсента, який завмер на місці і дивився знизу вгору прямо на нього. Слідом за Вінсентом зупинилися і інші солдати. «Тут хтось хоче пополювати», пролунав хрипкий голос поруч із Вінсентом. Вперше тоді, як він записався в 35-й полк, Вінсент був радий бачити сержанта Шудера, який вийшов із колони і став перед строєм своїх солдатів. Вершнику відповідь не поврухнувся, презерливо дивлячись на них із висоти свого коня. Вінсент бачив, що Кін, прапороності та музиканти теж припинили рух. Кін і доктор Вайс здерігали крижаний спокій, навіть не вважаючи за потрібне повернутися, Наче те, що відбувалося в них за спиною, не вартувало їхньої уваги. Чітко, як на параді, Шудер зірвав із плеча свій карабін марки «Шарпа» і кинув у небо такий пильний погляд, що бородань не втримався і теж ветеупився вгору. Кілька ворон, хрипко каркаючи, пролетіли в них над головою. Блискавичним рухом Шудер приставив карабін до плеча. Рушниця вистрілила. Перекинувшись два-три рази в повітрі, Відбита птаха впала на край дороги за десяток ярдів від них. Чорнобородий воїн видав крик жаху, його кінь став дибки. Секунду Вінсенту здавалося, що обоє, і вершник, і кінь зараз обрушаться на нього. Воїн розвернув коня і галопом поскакав назад до своїх супутників. Шудер задумливо провів його поглядом, не забуваючи забити в рушницю новий заряд і звести курок. «Найкращий постріл у моєму житті». Пробурмотів він, сплюнувши тютюнову жуйку в бік осоромленого вершника. «Чого встали, хлопці, ноги примерзли? Ми не можемо стерчати тут цілий день!» Калинка підійшов до Шудера і прошепотів йому на вухо, «Михайло, твій ворог!» «Гаразд, буду радий нагоді познайомитися з ним ближче!» Відгукнувся Ганс і, не зводячи очей із Михайла, пустив ще один струмін тютюнової слини в його напрямку. Потім він повернувся до ворога спиною і пішов назад на своє місце. «Дякую, сержанте!» – подякував йому Вінсент, коли сержант проходив повз нього. Ганс обернувся і на мить подивився на молодого солдата. «Ти чудово тримався, хлопче!» – похвалив його Шудер і бігом попрямував на початок колони, щоб віддати рапорт Кіну, який увесь цей час жодного разу не обернувся. Вершники тепер прямували на деякій відстані від колони, але все ще продовжували скакати паралельним курсом. Вінсент не втримався і нишком подивився на Михайла, який відповів йому похмурим поглядом. Вінсент нервово ковтнув, але тут же взяв себе в руки і разом з усіма вдруге заспівав по рівненах Джорджії. Дорога петляла серед низьких, вкритих деревами пагорбів і темних долин, а іноді їм траплялося широке поле, заросли квітучими соняшниками завишки в людський зріст. Ще один поворот, і дорога спустилася до річки, що текла вздовж хребта. Раптом кін зупинив коня. Вінсент полегшено зітхнув. Вони здійснили важкий марш, і його ноги у мокрих віпоту штанях підкошувалися від втоми. Можливо, кін знову влаштує невеликий привал. За мить полковник торкнув поводи, і Вінсент, насилу переставляючи ноги, рушив далі і через кілька кроків зрозумів, чому полковник зупинився. Забувши про дисципліну, солдати не могли стримати захоплених вигуків при вигляді казкового видовища, що відкрилося їхнім очам. Калинка вибіг наперед і закричав «Суздаль, суздаль!». Місто стояло на березі широкої річки і було оточене дерев'яною стіною, яка проходила по вершинах пагорбів. Величезні рубані будівлі завишки в три-чотири поверхи безладно тулилися одна до одної. Коли колона підійшла ближче до міста, Вінсент був вражений двовижним різьбленням, що прикрашало міські стіни та будинки. Звивисті дракони, вирізані з цільного бруса і розфарбовані всіма кольорами веселки, Билися з гігантськими ведмедями десяти футів завишки. Внизу погляд Вінсента постійно натикався на дивні фігурки карликів, які, здавалося, вростали з-під землі, як гриби. Уздовж дороги знаходилися й інші врізані з дерева фігури, які виглядали, як гігантські ідоли, і Вінсент несподівано відчув напад страху. Ідоли були від восьми до десяти футів завишки. Вони зображували величезних волохатих істот, чиї роти скалилися в злобній усмісці, і Вінсенту здалося, що з їхніх іклів крапає кров. Він звернув увагу, що Калинка не зводить очей із солдатів, і на його обличчі застиге сумний вираз. Щось непокоїло Калинку. Вінсенту вдалося спіймати погляд Товстуна. Помітивши молодого квакера, Калинка посміхнувся і підійшов до нього. «Суздаль гарний», – промовив Вінсент, широко посміхаючись. «Да, да, гарний, да», – охоче погодився Калинка. Вінсент допитливо подивився на росіянина. Інші вважали його дурним селянином, але Вінсент був певен, що той куди розумніший, ніж хоче здаватися. Містом поплив джвін. Вінсенту ніколи в житті не доводилося чути нічого прекраснішого. Це зовсім не нагадувало монотонні удари єдиного дзвону методиської церкви у нього вдома у Східному Васалборо. Схоже, діапазон звучання цих дзвонів становив кілька октав, тож повітря було наповнене справжньою симфонією. Коли вони підійшли до міста, ворота перед ними розкрилися, і їхньому погляду постала широка вулиця, що вела до площі. Вулиці були забиті тисячами людей, і всі вони мовчали. Пройшовши під кам'яною аркою воріт, Вінсент відчув тривогу при вигляді всіх цих натовпів. Але він незабаром помітив, що його страх розділяли городяни. Суздальці, хоч і дивилися на них із цікавістю, тут же злякано відступали, коли колона синіх проходила поруч із ними. Багато хто опускав погляди і робив жести, безсумнівно покликані відвернути в роки. Колона вийшла на широку площу діаметром у кілька сотень ярдів. Вінсент зачаровано витріщився на єдину кам'яну будівлю, яка трапилася йому в цьому місті. Це, вочевидь, була якась церква, бо її п'ятидесятифутові стіни, що виходять на площу, були вкриті іконописними зображеннями аж до самого даху. Ліворуч від головного входу було зображено якесь божество – одягнене в чорне врання. Вінсент вказав на нього і запитально подивився на калинку. «Перм. Батько Перм». Праворуч від входу був намальований ще один бог, який був одягнений у біле і мав золоту бороду. Наподив Вінсента, за спиною у цієї людини був хрест. «Ісус». Припустив він. «Ба-ба-кесус». Вражений Вінсент обвів поглядом своїх товаришів, які, як і він, не зводили очей із цієї ікони. «Хай мене чорти візмуть», – вилався Хінсен, за що тут же удостоївся обурених поглядів від решти солдатів. «Може, ми все ще на землі», – з надією подумав Вінсент. Поруч із Пермом і Кесусом були зображені темні істоти, чий вигляд вселяв страх. У них були довгі волохаті тіла, загострені вуха, розкосі очі та гострі блискучі зуби. Вони тут же нагадали Вінсенту тих ідолів уздовж дороги. Біля їхніх ніг було видно невеликі фігури чоловіків і жінок із низко опущеними головами. «А це хто?» – поцікавився Вінсент. Калинка барився з відповіддю. «Хто вони?» – проявив наполегливість Вінсент. Калинка похитав головою і відвернувся. «Та хто ж це такі?» – здивувався Вінсент. Хоч би ким вони були, ці істоти на стіні церкви, в очах їх була злоба, і він помітив, що Калинка відчуває страх при одному їхньому вигляді. Колона перетнула величезну площу. До кіна під'їхали кілька дружинників, які запросили його осідувати за ними. На іншому боці площі, навпроти собору, знаходилася величезна рублена будівля, прикрашена найбільш майстерним різьбленням, рівного якому Вінсент ще не бачив. Із цієї будівлі вийшов могутній чоловік у багряному розв'яному вранні і став на різьбленому ганку. На свій подив, Вінсент помітив у нього на носі окуляри. Весь шум стих, і тисячі суздальців низько вклонилися, торкнувшись правою рукою землі. «Рота, стій!» Шудер вийшов уперед. «Рота, струнко!» «На караул!» Вінсент витягнувся по стійці струнко і взяв зброю на караул. Навколо панувала мовчанка. Кін спішився, слідом за ним зліз із коня доктор Вайс. Обтрушуючи з мундира пил, Кін повернувся до своїх солдатів, сержанта Шудер, Дванадцять солдатів із сержантом Баррі супроводжуватимуть мене. Розпоряджену вишикувати роту в каре, а в центрі встановити Наполеон, як на параді. Залишаєшся за головного, Шудер. Якщо виникнуть ускладнення, справляйся з ними, як вважатимеш за потрібне. Шудер обвів поглядом солдатів. Перші три ряди – стати за полковником, наказав він. Решта – шикуйтеся в каре. Покваптеся, хлопці. Вінсент зрозумів – що йому випало супроводжувати полковника На плече Гаркнув сержант Баррі І дванадцять осіб, першими з яких виявився Вінсент Пішли за кином. Не обертаючись, полковник, супроводжуваний своїми людьми Піднявся на ганок Нагорі він зупинився перед івором Став по стійці струнко і привітав боярина Полковник Кін із 35-го Менського полку Просто сказав він І Калинка швидко переклав цю фразу Івор зміряв його оцінювальним поглядом, бажаючи показати тисячам суздальців на площі, хто істинний господар становища. Роздратовано фиркнувши, він повернувся і зайшов до будинку. Сержант Баррі протестуючи забурчав при вигляді такого зневажливого ставлення до свого командира, але одного погляду кіна виявилося досить, щоб слова протесту завмерли у нього на губах. Слідом за своїм полковником ескорт увійшов до просторих темних палат. По обидва боки від входу виднілися ще дві фігури, подібні до тих, що були зображені на стінах церкви. Хто ж вони все таки такі? Ще раз подумав Вінсент, якого вже охоплювало тремтіння при одному погляді на них. Цього вечора бойовий кінь безшумно ніс мусту, каркарта тугар. Муста дуже любив цей час, коли закінчується денний прихід і на світ опускається темрява. Із 70 тисяч юр доносилися голоси його народу, сміх дітей, переклик воїнів. Сумовиті на співи шаманів і пісні оповідачів, які розповідали історії про подвиги тугар. І водночас він відчував запах страху, що виходив від орди. Навколо горіли вогні, їх було так гагато, що вони освітлювали весь степ від обрію до обрію. Піднявшись на невисокий пагорб, Муста зупинив коня і підбадірив його дружніми словами. У відповідь пролунало тихе іржання. Бура, його улюблений кінь, був подарований йому того дня – коли його проголосили Каркартом, царем царів, правителем усіх кланів Тугарського царства. «Як давно це було, старина!» Ласкаво шепнув він. Щонайменше близько кола тому. Задумавшись, він поринув у спогади. Його батько загинув під Констаном, там була хороша худоба. А відтоді вони встигли знову побувати в Констані, чотири роки тому. Гаряча була справа під Констаном. Худоба у них багата, Плавають на білих кораблях по внутрішньому морю. Саме там він бився останнє, розгромивши орду мерків і очистивши від них великі північні степи. Так, це була битва та гитва. Три доби об'єднані північні клани, 200 тисяч воїнів, билися з південними кланами, що висунули півмільйона воїнів. Двадцять об'єднаних кров'ю кланів проти п'ятдесяти, і він, муста, повів їх у переможну атаку, після чого сам великий Кубата віддав йому шану. Як вони ввивали? Вивали, поки хвилі внутрішнього моря не стали червоними від крові. Який він був щасливий у цю найкращу мить свого життя. Його батько помер так, як і належить умирати вождю Тугар, у великому бою. А що потім? Він був каркартом вже ціле коло, цілий обіг світу, і все було спокійно. Вони об'їхали навколо всього світу великими північними степами, і ніхто не наважився стати на їхньому шляху. Тихий вечір, чи не так, мій каркарт? Муста обернувся і по-дружньому розсмявся. Кубата, друже, тільки не каже, що вже час. Кубата, головний полководець Орди, під'їхав в притул до коня Муста і уклонився в сідлі. Муста досі відчував зантеження, коли він це робив. Він чудово пам'ятав, як дитиною сидів на колінах Кубати і той співав йому пісню хугали, що оповідає про легендарного воїна, який першим об'їхав навколо світу і довів, що великі північні степи зливаються в одне ціле. Вже тоді Кубата був головним полководцем клану. Але тепер Муста став каркартом, і потрібно було дотримуватися ритуалу. Інакше порушника чекала смерть, бо такий був закон Тугар. Кубата мовчав, споглядаючи блискучу пишність великого та «Куралтай чекає, мій господарю», – нарешті нагадав він. «То нехай почекає», – байдуже відгукнувся Муста. «Це неправильно, мій господарю», – заперечив Кубата. «Тула знову говорить» і дехто до нього прислухається. Я запам'ятаю імена цих декого, недобре посміхнувся Муста. Адже я поки ще карт. А клан Тули наймогутніший у нашому союзі, мій господарю. Я знаю, хай він буде проклятий, я знаю. Він раптом зловив себе на думці, що майже хоче, щоб повернулися мерки. Принаймні, це відволікло б їх від інших проблем, і люди змогли б побороти свій страх, борючись зі звичайним ворогом. Це був зрозумілий ворог, навіть у чомусь рідний. Меч проти меча. Забивати худобу не приносить жодного задоволення, їжа вона і є їжа. А ворог, який їм тепер протистояв, був незрозумілий і тому вселяв страх. Муста не міг більше залишатися тут, бо в душі розумів, що тягне час. Вилавшись, він пришпорив буру і галопом поскакав у центр табору. Коли він проїжджав розташування своїх добірних вершників, ті вітали його гучними криками. Муста піднявся на невеликий пагорб і під'їхав до величезної юрти. Вона була кілька сотень кроків у діаметрі, а висота центрального стовпа становила десять кроків, на горі майорів кінський хвіст. Муста спішився й, пройшовши крізь ритуальні очищаючі багаття, увійшов у середину юрти, де його чекали старішини кланів. «Отже, Туло, холодно промовив він, я віддаляюся, щоб обміркувати звістки, а ти знову берешся за старе». Старішини замовкли. Муста обвів поглядом юрту, по черзі вдивляючись в обличчя кожного вождя. Ніхто не промовив ані слова. Кланові вожді мають право говорити те, що думають, мій карт. Хоча ти стоїш вище нас, народ Тугар не буде мовчати. Схопився на ноги Тула, випрямляючись на весь свій десятифутовий зріст. Потираючи зарослі густим волоссям руки, він вийшов у центр юрти і став вічнавіч із мустою. Запанувало мовчання. Тільки член «Золотого клану» міг бути каркартом, і тому ніхто з них не претендував на місце мусти. Але клановий вождь мав право повести своїх людей з орди, якщо він того бажав. Такий вчинок означав тільки одне – жорстоку міжособну війну за контроль над північним степом. «І що ж ти хочеш сказати?» Крижаним тоном запитав муста. «Зимові сніги зійшли, і ми на межі голоду. Ти наказав, щоб ми харчувалися як у давнину, брали тільки непотріб, а добірний сорт не чіпали, крім як на святах місяця. Через це ми тепер голодуємо. Ти думаєш тільки про те, як би набити черво сьогодні, обірвав його муста. Якщо ми братимемо все, тут нічого не залишиться, коли ми зробимо ще один обіг навколо світу, бо худоба закінчиться. Нам потрібно залишити їх на розмноження, щоб поголів'я відновилося. Але якщо всі тугари помруть від голоду, заперечив Тула, то хто буде їх їсти? Я кажу... Треба забрати всю худобу, а турбуватися про майбутнє будемо тоді, коли це майбутнє настане. Муста роздратовано відвернувся від Тули. Він має рацію, мій карт, приєднався Суба, вождь клану Меркат. Муста кинув на нього погляд через плече. «Значить, і ти теж», – подумав він про себе. Раніше ми завжди дотримувалися заповітів наших батьків, які розводили худобу по всьому шляху навколо світу, твердо промовив Суба, встаючи поруч із Тулою. Ми забирали рабів і не чіпали високороджених. Коли ми робили обіг і поверталися, народжувалося нове покоління їжі. Але це було до того, як худобу вразив висипний тиф. Наскільки нам відомо, тиф може знищити їх усіх. Це страшна пошисть. Відколи ми вперше побачили його в Констані, він розрісся, як пожежа, виваючи худобу десятками тисяч. А якщо вони вмирають, мій господарю, ми голодуємо». То що, вити їх зараз і голодувати потім. Огризнувся Муста. Принаймні, тоді у нас буде шанс. Ми зможемо пошукати тут нові стада худоби, коли повернемося сюди через обіг, або влаштуємо набіг на землі мерків і візьмемо їхню худобу. А якщо я скажу «ні», холодно поцікавився Муста, ніхто не відповів. Якщо який-небудь клан хоче відколотися, це станеться прямо зараз. У нього вже був план, він придумав його кілька днів тому, але йому треба було знати, як поведуться Тула і його прихильники. «Ви хочете війни?» – запитав Муста, овводячи поглядом усіх присутніх. Рівновага була дуже крихкою, і глянувши на Кубату, він побачив у його очах побоювання за результат справи. Якщо наш союз розваліться, тихо вступив у бесіду Кубата, ця звістка митю долетить до орди мерків. «Пам'ятайте, чого вчив нас Емухта, батько Мусти?» Якщо ми будемо самі по собі, самотні стебла очерету на вітрі, ми зламаємося, але разом ми сила. З цими словами він вказав на скріплену самим емухтою священну зв'язку очерету, приторочену до центрального стовпа. «Очеретом сити не будеш», – буркнув Тула. «Перш ніж голосувати, спершу послухайте, що хоче сказати мій господар», – підвищив голос Кубата. І, підійшовши до дальньої стіни юрти, він розгорнув священний сувій, велику карту, Намальовану самим ху Галою. Наше стійбище тут, на схід від Мемпуса, продовжив він. Зазвичай ми зупиняємося на в біля Нінви. Муста пропонує, щоб цього року ми вчинили інакше. Краще рухатися швидше, не шкобувати коней і до кінця року дістатися до земель Мая. Із Західного царства Мая ми наступної зими попрямуємо в їхнє східне царство Тультак, і тоді наступну зиму ми проведемо тут, він вказав пальцем місце на карті. Царство Русь. «Значить, за два роки ми зробимо похід, який зазвичай займає чотири», – вигукнув Тула. Саме так, – підтвердив Кубата. «Ні наші старі, ні наша молодь не подужують такий похід», – заперечив Суба. «Їм доведеться подужати. Можливо, в такому темпі ми випредимо висипний тиф і будемо їсти до схочу, коли він залишиться позаду. І ще ми опинемося на два роки попереду мерків на півдні», – додав Муста, чиє обличчя осяяла посмішк при цій думці. Ми завжди зможемо влаштувати набіг на південь і поповнити свої комори. Багатьом вождям припала до смаку ця частина плану. Усі мовчки обмірковували цей план. Він пропонував суворе випробування – за два роки зробити чотирирічний перехід. Але в разі успіху вони зможуть прогодуватися і здрежуть худобу до наступного обігу, коли вони опиняться тут через 20 років. Муста знову подивився на Тулу і по його губах прослизнула посмішку. Його суперник мовчав. Отже, його хитрість спрацювала. Він не тільки переконав кланового вождя, який, судячи з усього, здирався вийти з Союзу, але, що ще важливіше, дізнався, що того підтримує Суба. Емухта навчив його, як боротися з можливими загрозами золотому клану Тугар. Чи є потреба голосувати? Поставив запитання Кубата. Старий генерал окинув поглядом старішин. Ніхто не протестував, але він ясно бачив безмовний гнів Тули та Суби. За цими двома потрібен пильний нагляд. У юрті зазвучали схвальні вигуки, що вихваляють мудрість каркарта, і коли Туло повернувся на своє місце, його сусіди поспішили відсунутися від нього. Муста, тріумфуючи, посміхнувся тоді давайте прувати. У кутку юрти схопився кривоногий алем, провісник і скотовіт. Старий тугарин підійшов до завіси юрти і відкинув її. Посміхаючись, він вів двох скотів за кутиху ланцюги. На схвалення панів. Гордо промовив він. Зітхання захоплення пронеслося юртою. Це була першокласна худоба, яка ще не досягла віку статевого дозрівання і, безсумнівно, добірного сорту. Їхня печінка буде приготована з білим вином, проголосив Алем. Уже готове тісто, в якому будуть запечені їхні нирки, а на десерт ви скуштуєте їхні мізки, приготувані прямо в черепах. Алем провів погляд на тремтячу скотину і ткнув у них своїм довгим пальцем, перевіряючи, чи достатньо ніжне у них м'ясо. Скоти притулилися один до одного, в їхніх очах застиге жах. Муста дивився на них, не приховуючи презирства. «Гарненько здаріть їхню кров», – наказав він. «Я хочу супу на обід». Зблизком в очах Алем розпорядився, щоб стражники відвели людей до забійної ями. «Принаймні сьогодні ми добре поїмо», – подумав Муста. Задумливо смокчучи москову кісточку, він згадав про дерев'яні міста руських, його охопило прочуття. Він був небайдужий до їхнього м'яса, що було куди смачнішим, ніж м'ясо худоби, яка трапиться їм по дорозі. М'ясо руських було кращої якості. Посміхаючись, він сів на свій трон, а слуги внесли миски зі смаженим м'ясом на закуску, тоді як з боку забійних ям лунали несамовиті крики тих, кому належало стати основною стравою.